Capitolul 34 Pe măsură ce mă obișnuiam cu speranțele mele, începeam pe nesimțite să-mi dau seama de efectul pe care le aveau asupra mea și a celor din preajma mea. Mă străduiam să nu recunosc cât de mult îmi influențau caracterul și că influența nu era una pozitivă. Ajunsesem să trăiesc într-o stare de stingere reală, cronică din cauza purtării mele față de Joe. Nici față de Bill nu-mi simțeam cugetul împăcat. Când mă trezeam noaptea din somn, asemenea Camilei, Mă gândeam cu amărăciune că aș fi fost mai fericit și mai împăcat cu mine însumi, dacă n-aș fi cunoscut-o niciodată pe domnișoara Heavisham. Și dacă m-aș fi maturizat, mulțumindu-mă să fiu partenerul lui Joe în vechea și onesta lui fierărie. de seara, când eram singur și priveam limbile focului, mă gândeam că, la urma urmelor, niciun foc nu era mai bun ca cel din fierărie și cel din bucătăria de acasă. Și totuși Estela apărea inseparabilă de neliniștea și zbuciumul minții mele, deși nu-mi dădeam seama cât eram eu de vină pentru nașterea acestor frământări. Adică și dacă aș fi fost lipsit de marile speranțe și gândurile mi-ar fi fost pline de Estela, tot n-aș fi avut liniștea că mi-ar fi fost mai bine. Cât privește influența pe care o exercita situația mea asupra celorlalți, nu mi se părea ceva deosebit și, vag, am început să cred că această influență nu aducea nimănui niciun folos, și mai ales lui Herbert. Obiceiul meu de a risipi banii îl îndemnase și pe el, o fire influențabilă, să facă cheltuieli pe care nu și le putea permite. Îi stricase viața lui simplă de până atunci și îi tulburase pacea cu neliniști și regrete. În schimb, nu simțeam nici urmă de remușcare pentru faptul că, fără să vreau, împinsesem celelalte ramuri ale familiei Pocket spre îndeletnicirile josnice cu care și ocupau timpul, fiindcă josnicia făcea parte din firea lor și oricine ar fi putut să-i stârnească din amorțeală, chiar dacă n-aș fi fost eu. Cu Herbert însă era altceva și nu odată mi s-a strâns inima când mă gândeam că nu i, -i făcusem niciun serviciu când îi înghesuisem nodăile goale, mobilier greoi, învelit în huse și îi la dispoziție stafia răzbunării cu pieptarul colorat ca al unui canar. Așadar, din dorința de a preface micile facilități în mari facilități, am început să acumulez o grămadă de datorii. Nu puteam să încep numai eu, așa că Herbert mă urmă imediat. Urmând sfatul lui Startup, ne-am înscris pentru a fi admiși ca membri ai unui club numit Pițigoi din Dumbravă. Scopul acestei instituții nu l-am aflat niciodată, afară doar dacă nu era acela ca membrii ei să ia o masă costisitoare odată la două săptămâni, să se certe între ei cât mai mult după masă și să fie răspunzător de îmbătarea a șase dintre chelnări pe scările clubului. Știu că aceste scopuri sociale demne erau duse la îndeplinire invariabil, căci Herbert și cu mine n-am reținut nimic altceva din cuvântul de deschidere al clubului care suna Domnilor! Fie ca voia bună care domnește acum să însoțească veșnic pițigoii din Dumbravă. Pițigoii își risipeau banii nebunește. Hotelul unde cinam se afla în Covent Garden. Notă, un mod delicat de a aminti ceea ce nu se putea aminti. Covent Garden era un cartier rău famat. Și primul pițigoi pe care l-am văzut în ziua în care am avut cinstea de a fi primit în Dumbravă a fost Bentley Drummond. La vremea respectivă, se plimba prin oraș în trăsura proprie, aducând neajunsuri stâlpilor din colțul străzilor. Uneori, sărea din echipaj cu capul înainte, peste apărătoarea trăsurii, și într-o zi l-am văzut descărcându-se singur, neintenționat, la ușa dumbrăvii, ca un sac de cărbuni. Dar cred că am anticipat puțin, pentru că nu eram încăpiți goi și conform legilor sacre ale clubului, nici nu puteam să fiu până ce nu deveneam major. Încrezător în mijloacele mele, aș fi luat cu plăcere asupra mea cheltuielile lui Herbert, dar Herbert era mândru și nu puteam să-i fac o asemenea propunere. Așa că bietul băiat se încurca în tot felul de probleme, dar continua să tatoneze terenul în toate părțile. Pe măsură ce ne obișnuiam să stăm în societate până la ore târzii din noapte, observam că la micul dejun Herbert tatona cam abătut terenul. Pe la prânz părea să mai prindă ceva speranțe, iar la cină... Se mutotolea de tot. După masa de seară, începea să întrezărească destul de limpede de ceva capital la orizont. Pe la miezul nopții își dădea total seama de el, dar pe la orele două după miezul nopții îl apuca din nou deznădejdea, încât spunea că va cumpăra o pușcă cu care va pleca în America, cu scopul declarat de a-i sili pe bivolii de acolo să-i procure avere. La Hammersmith stăteam, de obicei cam o jumătate din săptămână, iar când eram acolo, bântuiam pe la Richmond. Ba chiar uneori mă duceam acolo și în alte zile. Herbert venea destul de des la hammersmith când eram acolo și bănuiesc că în acele perioade tatăl lui avea câte o idee că perspectivele pe care le aștepta fiul lui nu se arătau. Însă în tumbele generale ale întregii familii, faptul că și băiatul se străduia să facă tumbe undeva în viața asta, trebuia să-și afle cumva o rezolvare. Între timp, Părul domnului Pocket devenea tot mai cărunt și încerca tot mai des să se extragă din uimirile lui, trăgându-se de smocul din vârful capului. Între timp, doamna Pocket împiedica toată familia cu scăunelul ei, citea mai departe din cartea despre titlurile de noblețe, își pierdea mereu Batista, ne povestea despre bunicul ei și învăța pe cei mici cum să tindă sus, trimițându-i la etaj să se culce, ori de câte ori îi observa prin preajmă. Deoarece generalizez acum despre o perioadă întreagă din viața mea cu gândul de a netezi drumul ce-mi stătea în față, nu pot să o fac mai bine decât întregind descrierea vieții și obiceiurilor noastre de la Hanul Bernard. Cheltuiam cât puteam mai mult, iar în schimbul banilor primeam atât de puțin cât considerau alții de cuvință să ne dea. Eram mereu mai mult sau mai puțin nefericiți și cele mai multe dintre cunoștințele noastre erau la fel. Ne amăgeam cu toții că ne distrăm de minune, dar în străfundul sufletului știam că nu e adevărat. Din câte eram încredințat, cazul nostru era destul de obișnuit. În fiecare dimineață, cu un nou avânt, Herbert se ducea în oraș ca să tatoneze terenul. Îl vizitam deseori în odeița întunecoasă din spate, unde îl găseam în unei călimări, unui curier, unei lăzi cu cărbuni, unei cuti cu sfori, unui almanah, unui pupitru cu scaun și unei rigle. Și nu mi-amintesc să-l fi văzut vreodată, făcând altceva decât să tatoneze terenul. Dacă toți am face ceea ce ne-am propus, la fel de conștiincios ca Herbert, cred că am trăit într-o republică a virtuților. Cred că bietul băiat n-avea altceva decât să se ducă în fiecare după amiază, la o anumită oră, la Lloyd's, pentru a-și îndeplini ritualul de a-și vedea șeful. Din câte mi-am dat seama, altceva nu mai făcea legat de Lloyd's, doar că se întorcea acasă. Când simțea că lucrurile luau o întorsătură serioasă și că trebuia fără discuție să-și găsească o perspectivă, se ducea la bursă, la vreme de vârf, și se plimba de colo-colo printre magnați, executând rolul unui dansator cam abătut, dintr-un dans câmpenesc. De fapt, Handel mi se adresă într-o seară după o astfel de vizită la bursă. Nu perspectivele vin la tine." ci tu trebuie să te duci spre ele. Așa că m-am dus și eu. Dacă n-am fi fost atât de atașați unul de altul, probabil ne-am fi dușmănit în fiecare dimineață. În acea perioadă mi-era de-a silă de locuința noastră și nu mai puteam suferi să văd livreaua asta fiei răzbunării. La ora aceea, apariția lui mi se părea mai costisitoare și mai puțin remunerativă decât la orice altă oră din cele 24 pe măsură ce mă înglodam, tot mai rău datorii, micul dejun devenea o îndatorire din ce în ce mai formală, așa că într-o zi, fiind amenințat, înscris că se vor lua măsuri legale împotriva mea cu privire la, după cum ar fi scris în presa locală, plata unor bijuterii, mi-am ieșit în așa hal din fire, încât am înhățat-o pe stafia răzbunării de gulerul albastru și l-am zgățuit în aer, ca pe un mic cupidon încălțat în cizme, pentru că se încumetase, să-și închipuie că doream să mâncăm cornuri. Erau anumite zile, sau mai bine zis nu erau anumite, pentru că ele depindeau de cheful pe care îl aveam, când obișnuiam să-i spun lui Herbert, ca și cum aș fi făcut o descoperire senzațională. Dragul meu Herbert, nu prea stăm pe roze." Dragă Hendel," îmi răspundea Herbert cu toată sinceritatea, nu știu dacă mă crezi, dar printr-o stranie coincidență, exact aceste vorbe îmi stăteau pe limbă. Atunci Herbert, îi răspundeam eu, hai să vedem cum stăm cu afacerile. Eram întotdeauna cuprinși de o mare satisfacție când stabileam o întâlnire în acest scop. Mi se părea că asta înseamnă să te ocupi de afaceri, să privești lucrurile în față, să apuci dușmanul de beregată și știam că Herbert gândea la fel. În ziua aceea comandam ceva deosebit de mâncare și de asemenea o sticlă cu o băutură specială, ca să ne întremăm pentru ceea ce aveam de făcut și să ducem treaba la bun sfârșit. După ce sfârșeam cina, scoteam un snop de penițe, o cantitate suficientă de cerneală, un vrav de hârtie de scris și unul de sugative. Căci, într-adevăr, belșugul articolelor de papetărie îți dădea o liniște extraordinară. Apoi luam o foaie de hârtie și cu un scris ordonat așterneam titlul sus la mijloc. Bilanțul datoriilor lui Pip, după care adăugam cu mare grijă, Hanul Bernard și Data. Herbert lua și el o foaie de scris și scria și el, bilanțul datoriilor lui Herbert. Ne foloseam apoi fiecare decât câte un teang de hârtiuțe împrăștiate de avalma pe masă lângă noi, Hârtii care fusese adunate de prin sertare, pescuite de prin fundul buzunarelor, recuperate de la focul mânării, smulse din tocul oglinzii, unde stătuse răboțite săptămâni de rândul, Scârțitul penițelor pe hârtie ne înviora atât de mult, încât uneori îmi venea greu să fac deosebire între această operațiune premergătoare și plătirea reală a datoriilor. Având amândouă același caracter meritoriu, mi se păreau identice. După ce scriam o vreme, îl întrebam pe Herbert cum mergea treaba. Herbert se scărpina probabil în creștetul capului, plin de căință la vederea cifrelor care se adunau pe hârtie. Se adună Handel," spunea Herbert, pe cinstea mea se adună mereu." Nu te lăsa Herbert," îi răspundeam eu, văzându-mi mai departe de lucru cu sârg. Privește lucrurile drept în față. Vezi cum stai. Uite-te fix la sume până nu mai rămâne nimic din ele." Așa aș face Handel, dar se uită ele fix până nu mai rămâne nimic din mine. Cu toate acestea, fermitatea mea dădea roade și Herbert se apuca iarăși de lucru. După o vreme se oprea din nou pe motiv că n-avea la îndemână factura lui Cobbs sau a lui Lobbs sau a lui Nobs, după cum era cazul. Atunci calculează Herbert, calculează o sumă rotundă și trece-o pe hârtie. Ce om întreprinzător ești, răspundea micul meu plin de admirație. Zău că ai un spirit comercial grozav. Eram și eu de aceeași părere. În asemenea ocazii, mă consideram un om de afaceri de primă mână, prompt, hotărât, energic, cu mintea limpede și cu sânge rece. După ce îmi treceam toate datoriile pe listă, le comparam pe fiecare în parte cu cele scrise pe factură și le bifam. Autoaprecierea pe care o simțeam ori de câte ori bifam câte o factură era o senzație minunată. După ce terminam, împătuream cu grijă toate chitanțele la loc, le însemnam pe fiecare pe verso, și le legam într-un team coordonat. Apoi făceam același lucru și pentru Herbert, care spunea modest că e departe de a avea geniul meu administrativ, simțind că în felul acesta îi adunasem toate afacerile într-un singur loc. Maniera în care îmi rezolvam afacerile mai avea un aspect deosebit și anume ceea ce numeam a lăsa o margine. Să ne închipuim, de exemplu, că datoriile lui Herbert se ridicau la 164 de lire și 6 penii. Îi spuneam atunci, lasă o margine și scrie 200 de lire. Sau să ne închipuim că datoriile mele se ridicau la o sumă de 4 ori mai mare decât a lui. Lăsam și eu o margine și treceam 700 de lire. Aveam o părere foarte bună despre înțelepciunea acestei margini. Dar acum, când privesc în urmă, trebuie să recunosc că totul nu era decât o șmecherie foarte costisitoare, fiindcă, numai decât, ne apucam să facem alte datorii, ca să umplem marginea, și uneori sentimentul de libertate și de solvabilitate pe care ni-l dădea ne făcea să înaintăm până la o nouă margine. Dar examinarea aceasta a situației noastre materiale era urmată de o perioadă de calm, de tihnă, de liniște încărcată de virtute, care mă făcea să am o părere admirabilă despre mine. Alinat de eforturile depuse, de metoda întrebuințată și de complimentele lui Herbert, obișnuiam să stau cu cele două teancuri simetrice așezate pe masă în fața mea, simțindu-mă mai degrabă ca un fel de bancă decât ca un simplu individ. Cu aceste ocazii solemne, închideam ușa de la intrare, ca să nu fim deranjați. Într-o seară, tocmai mă cuprinsese una din stările acestea de seninătate, când am auzit o scrisoare aruncată prin fanta ușii de la intrare. E pentru tine, Handel," spuse Herbert, care se dusese afară și aducea scrisoarea, și sper că nu s-a întâmplat nimic, văzuse probabil pe cetea și marginea neagră. Scrisoarea era semnată Trab and Company. Și cuprinsul ei era simplu. În calitate de domn mult stimat, mi se aducea la cunoștință că doamna J. Gergeri părăsise această viață lunea trecută, la orele șase și douăzeci de minute seara, și că eram așteptat la înmormântare lunea viitoare la orele trei după amiază